Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmadu haqqa hamdih Wa nasyukuruhu haqqa syukri Wassalatullahi wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa mualana Sayyidina Muhammad والى الالمطهرين واصحابي طيبين اتبعن ارهم ايحسان الى يوم الدين اللهم يا رب ارزقنا الادب بالقران وارزقنا فهم القران فقهنا يا ربنا في الدين وعلمنا تاويلا اللهم اجعلنا من اهل القران واجعل القران Maksudnya yom al kiamat ahli al Quran, wa ma imamih mangga nakulukul al Quran. Allah ma ya Rabbi nerzukna taubatah qabla al maut, wa shahadah tah al maut, wal jannah bade al maut, amma bade. Kami cinta yang kami hormati para berindu al Quran, pecinta al Quran, hamba-hamba yang dipilih oleh Allah subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita bisa melanjutkan acara kita Untuk belajar adab dan tatakrama Kita kepada Al-Quran, kepada ahli Quran Dan juga adab seorang yang pengemban Al-Quran Apakah itu orang yang menghafal Al-Quran atau Orang yang mempelajari ilmu Al-Quran Ataupun yang lagi belajar ilmu Al-Quran atau belajar Al-Quran Semuanya harus ada, harus ada adab dan tata krama. Yang tanpa itu, maka sangat jauh dari ilmu itu berberkah. Dan sangat jauh dari ilmu itu bermanfaat. Semoga Allah senantiasa melibatkan dakan pahala untuk al-imam an-nawawi rahimahullah ta'ala. Yang telah membimbing kita dengan kitab atibiannya. At dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala... Memberikan kepada kita pemahaman yang benar dan mudah bagi kita untuk mengamalkannya. Kita masih dengan adab dan tata tatakrama seorang guru. Guru benun, guru Al-Quran, guru ilmu Al-Quran. Akhlaknya seorang guru pembawa agama Nabi Muhammad SAW. Yang sungguh, Luar biasa dihadirkan oleh Imam An-Nawawi Baru setelah itu kita akan belajar Bagaimana menjadi murid yang baik Jika guru sudah baik, murid baik Maka Hasilnya adalah ilmu yang baik Agar tapi jika gurunya tidak baik Susah menyampaikan sesuatu yang baik Maka dimulai oleh Imam An-Nawawi Dari seorang guru bukan murid dulu yang dididik Bukan murid guru yang dididik, karena yang yang maka yang, yang, yang dididik oleh Imam Nawawi adalah guru, karena guru itu nanti yang bakal mendidik murid. Guru yang tidak punya adab mustahil mendidik murid beradab. Sebab yang tidak punya tidak akan bisa memberi. Rokidushayilayoti yang tidak punya tidak akan bisa memberi. Kalau kita tidak punya uang bagaimana bisa bersedekah Yang tidak punya adab mustahil dia mengajarkan adab. Yang tidak punya tata krama, Mustahil dia mengajarkan tata krama. Maka Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala Mengajarkan kepada kita Di saat anda menjadi ustad Di saat anda menjadi guru Maka hendaklah guru yang beradab Maka setelah itu baru layak Kita mengajarkan anak-anak kita untuk beradab Baik selanjutnya Faslun Fasal Qala musallifu Rahimahullah Ta'ala Nafa'an Allahumihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fidharin amin ila angkal Faslun Fasal kita sudah sampai kepada apa? tata keramanya seorang guru. Faslun fasal. Kalau ulama' uradum berkata para ulama' radiyallahu anhu. Wa layam tani'u. Wa dan hendaknya tidak. Wa layam dan hendaknya tidak menahan atau menolak min ta'alimi ahadin untuk mengajarkan seseorang li kaunihi karena orang tersebut ghairu sahih an tidak baik niatnya Jika ada orang datang kepadamu wahai para guru dan kamu duga orang tersebut datang kepadamu dengan niat yang jahat niat-niat yang jelek bukan niat yang baik maka bukan dengan niatnya yang jelek itu berarti kamu harus menolak untuk mengajarnya. Mungkin ada orang datang kepada kamu bukan niat yang mulia, menuntut ilmu bukan karena Allah akan tabib. Jangan sampai gara-gara niatnya yang jelek lalu engkau tidak mengajarnya. Ajari dia, maka di saat engkau mengajarinya benahi niatnya, maka dia akan ketemu niat yang baik nanti. Sebab yang datang ke majelis taklim tidak harus orang yang benar-benar-benar Bisa saja orang niat jahat, niat jelek Mendatangi tempat mulia, tiba-tiba Berubah saat itu Mendengar kemuliaan, hingga Niatnya berubah menjadi ingin mulia Maka benarlah niatnya Maka layahlah ia ya, untuk diajar dengan kebaikan Maka tukulah Sufyan wa ghairu Berkata Imam Sufyan sufyan at tawri Mungkin juga Sufyan ibn Uyaynah Wa ghairu dan lainnya Imam Sufyan berkata tolam tuntutan mereka lil alminiyyah sudahlah yakini bahasanya mereka datang menuntut ilmu itu sudah niat yang baik itu sudah baru setelah itu di dalam perjalanannya menuntut ilmu kita didik mereka makanya seorang guru sangat pantas sekali di saat awal mendidik anak-anaknya itu anak muridnya untuk membenarkan meluruskan niatnya termasuk Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Hidayatul Hitayahnya. Sebelum beliau berbicara panjang lebar tentang ilmu yang luas. Beliau memulai dengan pembenahan hati seorang murid. Kenapa? Karena khawatir bahasanya ada. Mungkin diantara yang datang ini niatnya tidak baik. Maka biar benar diluruskan dulu. Tapi jangan yang niatnya jelek itu langsung kita tolak. Tidak. Biarkan datang. Mungkin ada orang yang datang ke majlis ingin mencopet, mencuri. Biarkan tidak. Mendengar pengajian insyaAllah berkata rahmat yang diturunkan oleh Allah ke majlis tersebut. Ia ya, menjadi tersentuh dan tersadar sehingga berubah tidak jadi mencuri. Begitu mulianya majlis ini. Jangan dihalangi seseorang pun dari majlis yang mulia ini. Wakahlu dan mereka para ulama berkata tolak nahlail malikayirillahi. Mulalah -mula aku menuntut ilmu agama seperti ini untuk selain Allah bukan karena Allah. Faaba ayyakuna illallah. Akan tapi ilmu itu enggan kecuali untuk Allah. Aku datang mula-mula menuntut ilmu bukan karena Allah. Aku datang bukan karena Allah. Akan tapi ternyata ilmu itu enggak mau kecuali untuk Allah. Bagaimana? Karena di dalam ilmu itu mengajari agar saya tulus ikhlas. Bah. Akhirnya saya berubah tu. Aku menuntut ilmu bukan karena Allah. Pokoknya aku datang bukan karena Allah. Hanya karena urusan bisnis saja. Saya karena urusan ini. Karena saya ingin masuk yang lain. Akan tapi setelah masuk ke majelis tersebut, dididik kayak begini nih oleh Imam Nawawi diingatkan tentang niat yang benar. Akhirnya berubah. Aku menuntut ilmu mula-mula bukan karena Allah, ternyata ilmuku yang aku tuntut itu selalu mengajariku untuk kenal Allah, sehingga niatku menjadi karena Allah. Maknahu kanat ta'kiduhu ansarulillahi. Akibatnya dari orang menuntut agama ini insyaallah menjadi karena Allah subhanahu wa taala. Faslun faslun Pasal selanjutnya tetap masih untuk guru. Hei para ustaz, hei para guru dengar ni. Wa yazunuyadayhi fi halil iqra'i 'anil 'abath. Hendaknya menjaga tangannya di saat iqra', di saat mengajar dari iseng. Kalau tangannya iseng itu sangat mempengaruhi kepada konsentrasi sesuanya. Noleh ikut. Ikut deh. Ikut ya, iseng. Tangannya iseng. Ini sangat mempengaruhi siswanya untuk konsentrasi dan serius. Kemudian apa lagi? Wahai nahi antafri kinadhrihima min gairi hajatin. Menjauhkan menjaga air kedua matanya antafriki untuk jelalatan tolah toleh. Antafriki nadhrihima. Maksud memecah pandangan itu. Menuhi hajat dan tanpa hajat. Dan memang sangat mengaruh. Coba kalau ini. Itu macam mana? Mana kalau melihat tak? Coba saya lagi ngajar begini. Ikut tak? Bingung, longok. Ada apa itu? Jadi. Hendaknya matanya jangan. Dipindah kecuali ada hajat. Untuk memperhatikan ia. Maksudnya memperhatikan para muridnya. Itu bener tak ngajinya? Jangan sampai tidur dan sebagainya. Itu perlu. Akan tapi kalau harus begini, bingung nanti orang yang menyaksikannya, abang-abang menghadirinya, belajar darinya. Jadi ingat lagi wahai para guru, para ustadz dan ini yang diamalkan oleh guru-guru kita semua. Beliau-beliau tidak berani menghadiri majlis kecuali ini. Wa ala taharotin. Tidak berani memasuki majlis kecuali dalam keadaan suci. Punya wudhu. Allah. Tidak berani menyampaikan ilmu cara punya wudu karena ilmu nur. Gimana cahaya dikirimkan kecuali dengan keadaan dia sudah siap. Sebisa mungkin mustaqbilal qiblat menghadap kiblat. Sebisa mungkin. Seperti ini tepat. kalau pun tidak menghadap kiblat, akan tapi tidak paling tidak bersuci. Wa yajlisu biwaqarin, duduk dengan ketenangan. Nah ini. Watakunu dan hendaknya tiapuh baju nyambi do anakik nadiyatan baydo abuhi coklat, nak Lang langgar ni dah ceramah nabi. Karena paling disukai oleh nabi adalah pu putih. Kalau tidak baydo nadiyah yang ber bersih mana yang dipilih? Pilihan pertama adalah putih dan ber Kalau pilihannya hitam bersih sama putih kecut. <laughs> Maka tetap dipilih tidak putih tapi tidak kecut gitulah. Karena kalau kecut itu ganggu. Ya. Dan mohon ya jangan yang ber tulisan yang aneh-aneh tuh. Ganggu tuh. Ibu tidak keganggu sih, Bapak enggak keganggu. Tapi kalau tulisannya bahasa nih, jangan lihat kowe lo. Nah, itu kan jadi mulai tadi. lah. tuh, jangan lihat kowe. Loh, masih lihat lagi itu. Awas lo, bok pentung. Kan kita lihat di belangnya enggak enak bener nih. Ini kok kurang aja bener kaosnya. Ciar <laughs> kita lihat tuh, kita mesti baca akhirnya. Mungkin kita marah, sesaat mungkin tertawa akhirnya, Pak. Lupa dengan. Jadi, jangan yang tulis tulisan sebagainya. Sebisa mungkin. Makanya bersih kalau bisa, putih kalau bisa, nobif. Kalau tidak bisa putih itu, nobif harus. Nabi juga pernah mengenakan baju hijau. Nabi juga pernah mengenakan merah. Nabi juga pernah mengenakan baju selain itu semuanya. Hanya kebanyakan itu pun putih. Jangan seperti orang yang semuanya harus putih, putih, putih, putih, putih. Sampai mengatakan kalau tidak pakai putih ini tidak benar atau tidak. Nabi pernah turun ke satu majlis. Satu medan beliau. Medan laga dalam keadaan beliau memakai baju hitam dan imamah hitam. Dan pernah Nabi menggunakan baju merah. Cuman hendaknya hendaknya sebaiknya lebih banyak pakai baju bu. Putih sebaik-baik bajumu adalah yang putih. Sebenarnya Nabi SAW. Dan Nabi mengenakan baju salin putih itu Menunjukkan bahasanya putih bukan wajib Ada sekelompok orang Harus putih-putih sehingga terseksa Orang kalau enggak punya baju putih enggak bisa dah Datang ini, ya, Enggak benar lagi ini. Sampai suatu ketika ada orang yang hobi dengan baju putih Kok kebetulan baju kami putih Memang kebanyakan baju kami putih Coba coklat cuma satu, merah satu Kalau putih banyak Tiba-tiba bertanya Buya apa ada anak badisnya pakai baju batik Hah, ini kok kurang ajar bener nih orang mentang-mentang dia pakai baju putih rupanya dia tuh sudah musuhan sama ustadz baju batik ini dari dulu, ustadz kan ada musuhan itu suatu ketika ditanya Bu Yam, apa ada dalilnya orang pakai baju batik aduh, ini sudah kan gak enak betul yang pakai baju batik itu sudah mukanya sudah enggak enak, karena apa? dengan begitu dipermalukan akhirnya saya jawab yang jelas pertanyaan seperti ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu SAW assalamualaikum karena rasulullah tidak boleh merendahkan orang. Tidak ada larangan pakai baju batik, Badik, tapi ada larangan merendahkan orang. Ini maksudnya pertanyaan merendahkan itu. Ada dalilnya pakai baju batik? Ada dalilnya menutup aurat. Kita harus menutup aurat. Dan itu tidak ada keterangan putih, merah, putih, kuning, hijau. Yang penting menutup aurat. Yang harus dilarang gambar-gambar yang aneh-aneh itu. Jadi pakai baju merah, putih, kuning, hijau. Tapi kalau merah itu kan bajunya ini, Bu ya. Kuning bajunya itu. Kemudian hijau bajunya ini. Wah, ini urusan urusan Pak Partai itu tuh. Nah, kita tidak punya urusan dengan itu. Kalau kalau Buja pakai baju merah bukan partai merah tuh. Kalau dibawa pakai hijau bukan partai hijau. Karena kita ingat Nabi pernah pakai baju hijau gitu saja. Ini. Cuman sebaik-baik baju Bu putih. Wahidah wasolat ilm majlisin dan ini dihimbau sebisa mungkin. Kalau wasolat ilm majlisin sampai ke majlis, solat rokaat ini, yang sering kami sebutkan kabel jurus, solat dua rokaat sebelum duduk. Kalau itu masjid langsung tahiyatul masjid. Kalau bukan masjid, maka hendaknya melakukan solat dua rokaat dengan niat. Ini namanya hajat untuk mendoakan. Kalaupun dikhawatirkan tidak bisa solat di majlis, di rumahnya ia melakukan solat dua rokaat dimiatkan. Ini sudah dilakukan belum oleh para ustaz ni sebelum masuk kelas ni jangan ustaz hanya memikirkan metode mengajar yang bagus ni berbicara yang fasih tapi lupa memohon kepada Allah. Allah hendaknya kalau mungkin di majlis yang melakukan Salat dua rakaat lakukan nanti di majlis kalau tidak mungkin lakukan di rumah atau di kendaraan salat dua rakaat diniatkan ya Allah semoga Engkau beri hidayah kepada orang yang mendengar pengajianku hari ini ya Allah pimbingan ya Allah dan berikan ketulusan kepadaku dan mereka diniatkan begitu salat hajat. Allahu Akbar. Saudara barokan. Sawalan ka sawun kana al-mawdi'u masjidan aw ghairahu? Apakah tempatnya itu masjid atau yang lainnya? Kalau masjid jelas, akad lebih dikukuhkan. Fa in masjidan fahuwa akadu. Kalau masjid sangat lebih dikukuhkan karena disunnahkan tahiyatul masjid lalu dilintaskan niat hajat semoga ilmunya nyampe kepada murid-muridnya, mendoakanlah. Ini kekala kelemahan guru taat ini adalah mendoakan sesuas siswinya. Kadang-kadang yang dipikirkan metode mengajar karena ikut sering pelatihan jadi guru yang baik hanya mengandalkan metode gitu. Metode mengajar yang baik. Cara mengajar yang baik lupa bahwa saja yang memberikan pemahaman adalah Allah. Minta kepada Allah lakukan salat dua rakaat. Adapun kelalaian ini ini me menjangkit semua rata-rata orang. Yang bekerja, yang anaknya sakit. Coba perah pernah kami tanyakan ke di sini kalau seorang ibu anaknya sakit, awas jangan sampai dibiarkan. Kalau mati anaknya dalam keadaan tidak diobati, ini seperti membunuh, ini dosa ini. Maka harus berobat. Akan tapi lihat, biasanya seorang ibu yang baik kalau anaknya sakit, kemudian dia punya duit, langsung ditelepon guru dokter spesialis agar mengobati anaknya. Itu adalah cara yang benar. Akan tapi, adakah di antara ibu yang caranya benar ini? Sebelum pergi ke dokter, saya ingin tahu mana ibu-ibu termasuk yang sudah dengar dari ibu ya. Mana di antara ibu yang pernah dengar bahwasannya? Siapa di antara kita ini di saat anak kita sakit sebelum pergi ke dokter melakukan sholat dua rakaat minta kepada Allah agar Allah menyembuhkannya? Siapa yuk? Kita lebih mengandalkan dokter hebat, dokter spesialis. Wah, padahal kalau seandainya dimohon kepada Allah bisa saja di tengah jalan sudah dicabut penyakitnya sehingga dokter pun mengatakan baik-baik saja. Amin. Yang bekerja pun begitu. Sebelum buka toko. Pernahkah anda melintas ke niat. Kemudian sholat dua rakaat Hajat. Semoga Allah mengkabul hajat anda diberi rizki yang banyak. penuh berkah. Pernah atau tidak. Ini di kalangan dunia. Dan urusan kesehatan yang enggak ada hubungannya. Kira-kira sholat Allah tidak ada hubungannya dengan akhirat. Di urusan akhirat pun ada usat yang sering lupa. Makanya diingatkan oleh Imam Nawawi. Sholat dua rakaat Paling tidak kalau tidak sholat dua rakaat Hadir ke niat. Sehingga sebagian para guru. Di saat mengajar, dia diam sejenak. Ternyata itu semua adalah panjatan doa untuk orang yang hadir bersama beliau. Allah. Paling enak kalau kita belajar dengan orang tulus. Dapat doa terus. Dapat doa terus. Sehingga ilmu mudah ngeresap di hati kita. Mudah untuk kita amalkan. Makanya nanti ada. Untuk mencari guru, nanti ada. Di kriteria guru-guru yang hendaknya kita belajar kepada beliau. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Rahimallah Faiz nah hususnya yukrohuljulu sufihiko belak Yusli ya kalau di masjid memang makruh duduk sebelum sholat kalau di tempat lain tidak sepantasnya kita melakukan duduk kecuali sholat dulu karena sholat itu permohonan kepada Allah tapi ingat selain tahiyat al masjid selain tahiyat al masjid bagi orang yang datang bagi seorang guru selain tahiyat al masjid hendaknya jangan dilakukan kecuali selain waktu Asar artinya begini, kalau kita datang ke majlis setelah asar sama setelah subuh, maka kalau di majlis macam ini tidak dipernahkan melakukan solat tahajud seperti itu. Tapi kalau selain waktu setelah maghrib, eh, setelah asar sama setelah subuh, maka boleh, misalnya majlisnya waktu duhr, majlisnya waktu siang, sebelum apa setelah matahari meninggi, majlisnya ajalah habis maghrib, majlis yang habis isya, buisah saja seseorang melakukan solat dua. Sebab ada sholat yang tidak diperkenankan dilakukan setelah asar Setelah sholat asar Dan setelah sholat maghrib yaitu sholat mutlak Yang masuk dalam sholat mutlak ini adalah sholat apa? Sholat hajat Dan istigharoh Jadi tidak semua sholat tidak boleh setelah asar Kalau sholat kodok boleh Tahiyat al masjid boleh Kobliyah asar yang belum dilakukan waktu asar Ibu belum melakukan sholat kobliyah asar Bapak belum melakukan sholat kobliyah asar Keburu jamaah didirikan. Sehingga belum kobliya asar. Lakukan kobliya asar setelah asar. Boleh. Yang tidak boleh adalah sholat yang tidak pakai nama. Namanya sholat sunat. Mod, telak. Termasuk sholat hajat di dalamnya. Itu tidak diperkenankan. Kita melakukan sholat kapan? Setelah asar. Atau sholat yang sebabnya adalah mutaakhir. Eh, hajat ini masuk bab itu. Hajat yang belum dikabul kita sholat. Tidak diperkenankan. Maka ini harus ada catatan kecil bahasanya. Semua waktu, semua tempat boleh melakukan sholat untuk ini. Untuk mendoakan jamaahnya, untuk mendoakan uh, uh, uh, uh, muridnya, agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat, asalkan tidak setelah maghrib dan tidak setelah, uh, tidak setelah subuh dan tidak setelah uh, asar. Tapi kalau masuk masjid, tidak ada batasan kapan saja. Misalnya majlis asar begini di masjid, langsung saja sang ustad melakukan solat tahiyat al masjid. Masjid boleh dilintaskan niat solat hajat sekalian, sebab ada solat yang boleh digabung tahiyat al masjid boleh digabung dengan hajat istighoroh boleh. Saya niat solat hajat, saya niat istikharah. saya niat tahiyat al masjid. Allahu akbar boleh dan dapat semua pahalanya. Oh ya jadi hendaknya duduknya seorang guru itu dengan bersila. Insya seorang guru ya, seorang guru hendaknya bersila. Insya jika bisa. Oh gaya romutarbiyah, akhirnya kayaknya Imam Nawawi. Setelah menulis begitu, kaya-nya ada orang yang enggak bisa sih. Sila baik, awoi romutarobbein atau terserah deh. Mau gimana saja, pokoknya sopan. Pokoknya benar. Bahkan Rawah Abu Bakar bin Abi Daud as-Sajistani, Imam Abu Bakar bin Abi Daud as-Sajistani meriwayatkan bismi s dengan sadan yang benar. An Sayidina Abdillah bin Mas'ud dari Sayidina Abdullah bin Mas'ud muridnya Rasulullah. Rodhiyallahu. Abdullah bin Mas'ud didikan Rabbi Rasulullah. Bagaimana kalau beliau mengajar? Yukriun Nasa. Karena beliau itu yukriun Nasa mengajar orang. di masjid di masjid Allah. Adabnya beliau. Yukriun Nasa masjid mengajar orang di masjid. Jatian ala rukhubatihi. Jatian itu duduk. Di atas lututnya. Maksudnya. Duduknya bersimpuh. Dengan. Duduk di atas kedua betisnya. Jadi apa? Bukan sila. Jadi ingat ya, kalau kita membucur seperti orang duduk di antara dua sujud. Kalau lagi sholat, lah itu jadian. Duduk di antara dua sujud, di saat sholat kita duduk di atas betis kita. Jadi kita duduk dikatakan ala Rukbatai di atas lututnya. Jadi duduk begitu. Begitu hormatnya dengan majlis. Waduh, kalau dua jam bisa kesemutan itu nanti. Belum apa-apa sudah pengen kesemutan ya. Adabnya itu ulama' seperti Sayyidina Abdullah bin Nasuh. Makanya ilmunya manfaat benar sampai hari ini. Ilmunya dinukil dari masa ke masa. Fasrun fasal. Wa min adabihi dan adabnya Ustaz. Al-Mutaakidati yang sangat dikukuhkan. Allah, dikukuhkan ini. Harus perhatikan ada tambahannya ini. Wahai Ustaz Nabi yang diperhatikan Allah Yudillal Ilma, jangan merendahkan ilmu. Hormati ilmu mu Wahai para Ustadz. Hormati ilmu mu Wahai para Ustadz. <coughs> Akan tapi menghormati ilmu tidak boleh masuk kepada bab kesombongan. Tadi bagi dibahas di Masjid Umar. Tentang orang-orang tertipu dari ahli ilmu. Ahli ilmu itu ada yang tertipu, punya ilmu, tidak mau mengamalkan. Dia hanya bangga-banggaan dengan ilmu. Debat, diskusi, hebat. Dibikir masuk surga dengan ilmunya. Yang kedua ada kesadaran. Punya ilmu. Kemudian mencoba mengamalkannya. Akan tapi dia hanya mengamalkan dohir. Lupa hatinya penuh dengan penyakit hati. Yang ketiga, sadar. Dia belajar ilmu. Mengamalkan ilmu, membersihkan hati, tapi ternyata dia tidak sadar masuk kepada penyakit hati yang halus. Ya seperti ini, pengennya memuliakan ilmu ditentukan. Orang pengen memuliakan ilmu tapi masuk bab sombong. Memuliakan ilmu kan dengan hati, pengennya memuliakan ilmu. Sehingga seorang ustad kalau pakai baju yang bagus sesuai dengan martabat keustadanya itu wajar. Apakah menggunakan imamah? Apa mengundangkan jubah, atau yang lainnya. Akan tapi jika berubah menjadi baju kesombongan, menjadi masalah itu. Bajunya. Dan kadang diperlukan memang memakai baju yang sesuai dengan mangkomnya seorang ustad. Karena memuliakan ilmu. Adapun pun mengambil posisi lebih tinggi daripada jamaah itu memang dihimbau. Biar tak ada akan tapi bimbingan dari Nabi waktu Nabi dihadir wadzah. Waktu Nabi di Wada itu Nabi menyampaikan pesan rupanya orang banyak. Akhirnya Nabi naik di atas bagel dan di atas keledainya agar orang bisa melihat. Sampai dikatakan nanti bahwasanya hendaknya jika ada seorang ustaz itu termasuk diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi agar ada seorang guru itu tahu, maka ditempatkan di tempat yang berbeda dan agak ditinggikan agar bisa dilihat oleh semuanya. Itu sunnah kalau semacam itu. Sebab kalau ustadznya di bawah juga bahasanya tawadu bukan benar malahan itu. Akhirnya orang pada begini semua. Tapi kalau diangkat tempatnya ustadz sehingga ada namanya mimbar. Sehingga ada tempat yang lebih tinggi itu sunnah. Tempat untuk ceramah itu lebih tinggi iya. Tapi kalau tempat sholat tidak. Masjid jangan ditinggikan mehrabnya imam. Ini ada sebagian masjid bukan ikut ustadz ikut arsiteknya. Dipikir imam harus lebih tinggi. Salah kalau mehrabnya masjid jangan lebih tinggi. Bahkan dikatakan oleh para ulama pada mazhab Imam Syafi'i kalau mihrab masjid ditinggikan itu makruh. kita menemukan di sebagian tempat mihrabnya ditinggikan itu tidak kalau mihrabnya masjid sama dengan jamaah. Jadi kita menemukan di sebagian tempat termasuk ada nanti ya termasuk Al-Bahjah 2 itu masjid mihrabnya ditinggikan nanti insyaallah diturunkan kan? Diturunkan disamakan karena akan jadi contoh itu disebutkan oleh para ulama. Tapi kalau untuk menyampaikan ceramah Ditinggikan agar tidak ada fitnah. Bukan saja ditinggikan, tolong angkat suara. Agar orang dengar. Kalau bahasa baru saat ini, diterjemahkan dengan bahasa ambil sound yang bagus. Agar orang de, dengar. Nah, ini son yang bagus. Dan ini bukan sesuatu yang bitah. Kenapa? Dilwasrail hukmul makhasid. Ini adalah sarana. Sama. Hukumnya seperti tujuan. Agar sampai terdengar oleh orang-orang yang tempatnya jauh. Baik kalau hanya suara saja saja, Suara tanpa mik Maka ketahilah tidak akan kedengaran di belakang nanti. Bisa menjadi fitnah Itu ilmu Baik Bagaimana cara muliakan ilmu Di antaranya mengenakan baju Ini ini perlu Baju yang pantas untuk ustaz Bahkan suatu ketika Imam Izzuddin Abdus Salam Dan kita mengambil manhaj Izzuddin Abdus Salam Boleh Kita ikut manhajnya Uwes Al-Kharani -al Boleh Kita mengambil majhatnya Yasir Ma'ammar bin Yasir Boleh kalau manhajnya Imam Izzuddin Abdul Salam bagaimana? Suatu ketika beliau itu di Mekah. Di Mekah itu. Banyak pelanggaran-pelanggaran orang haji. Lalu Imam Izzuddin Abdul Salam tidak tahu bentuk fisiknya. Mungkin apa kurang lebih dengan yang ngomong itu. Tidak gagah gitu loh pokoknya. Mungkin begitu ya. Sehingga waktu ngasih tahu orang itu tidak dianggap. Mungkin ini tidak ada sejarah. Tubuhnya Izuzin abdussalam sebenarnya mungkin krempeng atau kurus begitu sehingga orang enggak nganggup itu. Nasi hati enggak ada yang yang dengar. Akhirnya Imam Izuzin abdussalam masuk ke perkemahannya dipakai jubahnya agak gede begini, jadi jubahnya double begini, agak, agak. Pakai Imamah lalu datang ke jamaah yang langgar tadi langsung Assalamualaikum. Mereka mengucapkan Waalaikumsalam. Setelah diceramai baru dengar harus berubah bajunya. Dan ini Izuzin abdussalam. Kadang manhaj seperti itu. Memang ada orang fisiknya sudah berwibawa, ada. Ada mana? Akan tapi memang wibawa bukan karena fisik, bukan karena itu. Ada kisah Rabi'i, e, orang yang kecompang jambing. ternyata menjadikan seorang kaisar pada ketakutan. Kaisar dan punggawa-bunggawanya ketakutan. Akan tapi manhaj itu, itu Nabi Muhammad menunjukkan bahwasanya sesaat itu perlu, tapi ingat hatimu wahai para guru, jangan berubah dengan bajumu lalu sombong. Ah. Oh. Saya pakai jubah begini masak dijemput pakai motor Nah ini sombong Inilah adalah terjadi dengan seorang murampi kita Al-Habib Hasan bin Ahmad Barun Semoga Allah mengangkat derajat beliau Beliau Al-Habib Hasan bin Ahmad Barun Pernah cerita bahasanya ada salah satu murid beliau Dan insyaAllah Jadi kami nukil sebagai pendidikan untuk kami dan semuanya Sampai ke telinga beliau bahasanya Ada seorang murid yang berkata, masa saya pakai jubah begini dijemput pakai motor?" Kedengaran beliau kalau beliau seorang pendidik langsung katakan, "Sekarang kau tidak boleh pakai jubah. Lepas jubahmu. Lepas jubahmu." Tidak usah pakai jubah, enggak usah pakai imamah karena imamahmu dan jubahmu menjadikan kamu som sombong. Oh. Ini pendidik alhamdulillah. Dan alhamdulillah murid-murid beliau selalu begitu. Dididik dengan didik yang pendidikan yang yang benar. Seandainya harus pakai imamah, pakaikan imamah. Kenakan imamahmu, jubahmu. Wahai para guru para ustaz. Tapi hindari indari daripada kesombongan. Sebab memakai jubah dan imamah sendiri itu adalah memuliakan ilmu. Agar tapi jangan sampai masuk bab sombong dan itu penyakit setan lagi. Penyakit yang dibisikkan oleh setan. Wah. Menjadi tampil beda dengan yang lainnya. Wa allayudhillal, ini macam jangan merendahkan ilmu ini kata Imam An-Nawawi. Merendahkan ilmu, hati-hati merendahkan ilmu. Dengan cara apa ini? Di antaranya disebutkan Faiyad habu ila makanin Pergi ke tempat Yun sabu ila man yata'allamu minhu Tempat yang dinisbatkan kepada yang belajar Liyata'allamu minhu fihi Untuk belajar sang murid tersebut di tempat tersebut Maknanya apa? Kata Imam Nawawi Jangan kau rendahkan ilmumu Kalau engkau hendak mengajar Lalu engkau pergi ke tempatnya muridmu itu jadi tidak baik bu, guru itu datang ke rumahnya murid sebab ilmu itu yuk tak wala yakti ilmu itu didatangi bukan didatangkan, harus faham itu makna ya begini ini mestinya benar majelis didatangi, bukan murid, guru yang ngantarkan ke ke rumah ini tidak adab kepada ilmu, kata Imam An-Nawa wawih oh, cuman hati kecil kami waktu baca ini ya, Imam, zaman rusak zaman rusak kalau tidak didatangi tambah tidak karu-karuan lagi ini Sehingga Ustaz pun harus kalah datang ke mana mana ke majlisnya. Kalau majlis semua boleh. Jadi yang F itu masuk. majlisnya. Termasuk dikatakan wa ingkan al muta'alimu khalifatan biarpun yang belajar itu khalifah. Ternyata enggak baik kita datang ke tempatnya khalifah ngajar di rumahnya khalifah. Khalifah harus datang. Wah dudududu. Khalifah harus dah datang. Ini pendidikan dari Imam Nawawi Rahimahal. Ini menunjukkan Imam Nawawi ini betul-betul warak ini. Datang untuk ngajar saja masih tidak pantas. Apalagi datang hanya minta du, duit. Datang ngajar saja dianggap itu merendahkan ilmu. Datang ke tempatnya orang kaya. Kita mengajar dengan imam Nawawi yang ngomong. Cuman zaman sekarang zaman rusak. Kalau kita tidak datang mungkin orang kaya itu sendiri. Juga tidak ada. Kalau tidak ada datang. Atau mungkin ada maksud lain saat ini. Ada mungkin orang yang cukup lalu bisa mengadakan majlis di situ. Maka insyaAllah itu termasuk bak bukan majlisnya orang tersebut. Majlisnya sang kiai. Misalnya selama ini mungkin anda seorang ustad. Berkomunikasi dengan seorang yang cukup. Sudah adakan majlis di rumahmu. Dinespatkan ke saya. Jadi bukan dinespatkan kepada yang punya yang punya rumah. Sebab ada orang kaya yang hanya mengundang kiai-kiai punya majlis. Akhirnya apa? Kiai sendiri tidak dimuliakan. Ilmunya tidak dimuliakan. Itu adalah petunjuk saja dari Imam An-Nawawi. Kalaupun seandainya saat ini kita harus datang ke tempatnya orang-orang. Kita perlu benah diri. Benah niat. Jangan sampai kedatangan kita ke tempatnya orang kaya. Lihat. Hanya mengharap materinya. Akhirnya ilmu kita menjadi rendah. Hmm. Kiai. Ada Kiai 100 ribu. Ada Kiai 500 ribu. Ada Kiai 1 juta. Ada Kiai 5 juta. Ada Kiai. Itung-itungan jadi Kiai. Jadi orang kaya itu sudah faham ini kiai kelas begini ini ini. Kiai itu orang kaya yang tidak menghargai ulama. Jadi biasanya seorang kaya yang tidak menghormati ulama itu karena bang ulamanya sendiri tidak beradab. Makanya dididik oleh Imam Nawawi. Jadi datang ke tempatnya orang kaya atau khalifah saja enggak boleh. Karena itu merendahkan ilmu bukan adab. Famantu nahu dan orang yang di bawahnya juga. Artinya hendaknya mereka suruh datang. Jangan kita yang datang agar ilmu itu ada wibawanya, Ilmu itu ada nilainya. Tapi lagi-lagi tadi kami sampaikan bahasanya. Barangkali kalau ini yang disampaikan Imam Nawawi 100% kita terapkan, Waduh, kacau ini. Kita harus berkata kepada Imam Nawawi. Wahai Imam zaman seperti ini Imam Nawawi. Kami akan datang untuk tujuan-tujuan tertentu. Mungkin harus seperti itu. Dan semoga Allah menjaga hati kita. Di saat kita datang ke rumahnya orang cuman rata-rata selama ini hampir tidak ada seperti ini apa? begini ada, a, a, a, a, tetapi rata-rata zaman ini adalah tidak murni miliknya seseorang biasanya diundang pengajian di satu tempat majelis taklim, kan gitu ya? diundang satu tempat yayasan diundang satu tempat madrasah ini majelis jadi yang betul-betul aib adalah kita datang ke rumahnya sang murid kita ngajari dia saja nah ini loh yang F, betul ini. Kalau kelihatannya mengarah ke situ. Jadi anda seorang ustaz dipanggil oleh pak wali kota. Untuk mengajari wali kota kok. Kalau wali kotanya undang orang lain akan hilang. Tidak apa-apa jadinya. Jadi, ini. Jadi muridnya yang datang. Kenapa kok sama-sama berdua kok tidak wali kotanya yang datang misalnya. Atau pak bupati yang datang. Ini maksudnya kita datang ke tempatnya orang yang belajar. Ini tidak menghormati ilmu. Tapi... Kalau misalnya orang kaya tersebut membuat satu majlis taklim, lain cerita. Itu bukan didespatkan kepada orang tersebut. Nah, ini. Intinya apa? Intinya itu. Ilmu itu muliakan. Jangan sampai direndahkan. Sehingga ahli ilmu itu nanti mulia. Tapi ingat, engkau memuliakan ilmu, bukan berarti sah, boleh engkau berbuat, ber, ber, ber, berbuat sombong. Kesombongan tidak tetap jelek. Kesombongan adalah tidak diperkenankan. Baliasun, bahkan tidaknya ia menjaga... Allah ilma ilmu andalika dari itu semuanya Hendaknya kita menghindar dari datang ke tempatnya orang Pribadi untuk mengajar Pribadi Karena itu merendahkan ilmu Kalau sama-sama pribadi Murid harus datang Tapi kalau seorang murid mempunyai majlis yang besar Maka itu bukan pribadi Kita tetap mengajar orang banyak Jadi tidak merendahkan ilmu Dan memang tidak pantas Oh sama-sama nganggur Coba Pak Wali Kota nganggur, ustadnya nggak nganggur. Pak Bupati nganggur, ustadnya nggak nganggur. Ustadnya datang. Ini gimana adabnya? Datanglah. Khalifahnya tadi itu datang. Sama-sama nggak -sama nganggur. Tapi paling daharnya jika ini orang kaya tersebut mengundang yang lainnya untuk belajar di acara-acara tertentu maka itu pun masih dianggap menghormati ilmu karena apa? Bukan datang untuk mengajar pribadi-pribadi. Baik. Kama sonahu anhu salaf. Jadi hendaknya kita menjaga ilmu dari direndahkan. Dengan tidak datang untuk mengajar pribadi di tempatnya yang dinisbatkan kepada mereka. Di rumahnya secara pribadi. Kama sonahu seperti yang telah menjaga cara tersebut siapa? As-salafu salah. Para wassalafu. Sonahu anhu. Menjaga daripada merendahkan ilmu. As-salafu ulama' terdahulu. Radiyallah anhu. Semoga Allah memberikan keriduan kepada mereka. Ada Adapun cerita tentang ini semua Kayak begitu Itu masyur hampir tidak pernah ada Dalam sejarah itu Ulama itu datang ke rumahnya khalifah Ngajar khalifah dan anak khalifah itu hampir tidak ada Ya mereka yang datang Kecuali majlis yang dibuat oleh khalifah Tidak apa-apa bukan majlis yang khalifah itu nanti Majlis yang dibuat oleh khalifah untuk orang banyak Maksudnya datang ke temannya Khalifah ngajar. Harun al-Rashid mengirim muridnya. Anak-anaknya. Setelah mengirim anaknya, rupanya anaknya itu, anaknya Harun al-Rashid oleh gurunya, oleh syekhnya, disuruh mencuci kakinya. Kedengaran oleh Khalifah Harun al-Rashid. Didatangi itu kiai. Ya syekh, aku dengar anakku engkau suruh untuk mencuci kakimu. Dia cakap sang guru, iya. Itu pendidikanku untuk melunturkan kesombongannya. Karena dia anak seorang khalifah. Apa kata Runa Rasid? Kalau begitu aku rela. Bukan hanya sekedar mencuci kakimu. Bahkan kalau perlu dia mencuci kakimu. pun aku rela. Oh, itu khalifah yang benar. Anaknya dididik, diizin. Kan sekarang anaknya dididik. Begitu ikut, ikut. Itu. Makanya wali santri itu dengar ini. Kalau menyerahkan anak yang benar. Nanti gurunya yang ngatur dimarahi sedikit katanya gurunya ini ini ini. jadi khalifah Rasid, khalifah yang benar maka di saat anaknya suruh mencuci kakinya malah bahkan lebih dari itu pun aku perkenankan kalau tujuannya untuk membenahi hatinya datang itu kisahnya anaknya khalifah bukan kiyainya datang ke tempatnya khalifah, tapi kalau seorang kiyainya datang ke tempatnya khalifah, ngajar di sana karena ada banjiris besar ya enggak apa-apa, bukan merendahkan ilmu yang menjadi rendah itu lho kiri didatangi Guru datang, guru datang, guru datang. Tapi pribadi-pribadi. Faslon fasal. Wayambahi dan soyokianya. Hei para ustaz hendaknya. Ayyakuna majlisuhu hendaknya majlisnya ustaz itu. Ustaz kalau tempat mengajar itu. Kalau bisa wasian yang luas. Sehingga orang itu nyaman. Makanya tim dakwah. Tim pembangunan selalu berpikir-berpikir bagaimana meluaskan. Masjid sini Awla itu dulu kelihatannya gede Waktu kita bangun pertama kelihatannya sudah Gede Ternyata Setelah badulah jadi sem, sempit Akhirnya digedekin lagi ini Dan kelihatannya kebayang ini bakal sempit lagi Nanti digedekin lagi Makanya yang namanya berdakwah enggak ada berhentinya Ini kita besarkan lagi Biarpun bisik-bisik ya, Ini katanya belusinya belum beres Tenang aja, Allah yang beresi nanti Ini insyaAllah ada Ada dua tingkat. Ini nanti insya Allah akan diperbesar terus. Dan lahan pun akan semakin diperbesar. paling tidak nanti. Sebab kalau sudah hari ahad itu. Tidak ada parkir di sini nanti. Karena lokasi biarpun begini. Nanti kalau sudah mobil parkir sini. Maka. Akan sempit. Maka parkirnya nanti di luar. Dijaga dan aman insya Allah. Nanti ada fasilitas buat yang sepuh. Nanti ada mobil antarjemput. Ya. Karena banyak orang sepuh ngeluh. Karena apa? Jalan dari sana ke sini itu adalah dari tempat parkir mobil ke sini lumayan jauh. Kesian. Sehingga ada di antara mereka yang sudah datang terpaksa hanya mendengarkan dari radio saja. Jadi nanti tim tolong dikaji ini semuanya. Bagaimana kalau orang-orang sepuh atau orang-orang yang sakit bisa masuk langsung ke dalam. Dan memang begitulah berkembangnya majelis dan itu menunjukkan bahwasanya yang berinfak di sini. Yang sedekah di sini insya Allah orang-orang ikhlas. Karena buktinya mereka nyaman duduk di tempat seperti ini. Semakin hari semakin banyak ya dan semoga Allah mengirim terus orang-orang ikhlas pejuang-pejuang ahli surga yang mempermudah pembangunan tempat ini memperluas tempat ini tanah masih kurang berapa hektar ini tempat masih kurang nanti kalau perlu nanti punya parkir sendiri punya tempat sendiri apalagi kalau majelis besar tahunan itu sudah masyaAllah. nah ini hendaknya seorang ustaz ustadu majelisnya diperluas makanya diberikilah tempat yang luas agar nyaman orang makanya di sini anak-anak yang belajar pun nyaman mau belajar di sana pojok sana masih lokasi pondok yang luas terbuka. Dia Sehingga memungkinkan murid-muridnya untuk duduk di situ. Memungkinkan muridnya untuk duduk di situ. Bapak Al-Hadisi disebutkan dalam hadis Anin Nabi SAW dari Nabi Muhammad SAW. Khairul Majalisi Awsa'uha sebaik-baik majlis adalah yang paling luas. Luas, nyaman. Dan memang luas dan nanya. Bukan saja begitu, nanti akan difasilitasi mungkin cukup. Kedinginannya, ventilasinya juga cukup. Mungkin kipas atau yang lainnya pendingin-pendingin. Rawahu Abu Daud fi ini. diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya. Ya Allah, il kitabil adabi di permulaan kitab Adab bi-isnatin Sahih dengan sanad yang sahih, Isnat yang sahih, min dibare oleh riwayat Abi Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini adalah pendidikan yang dihadirkan oleh yang dihadirkan oleh Imam Nawawi rahimallahu taala berkenaan dengan akhlak untuk para guru, kemudian besok insyaallah faslun fi adabil mutaallimi, pasal tentang tatakramanya sang murid. Ingat janji jangan setelah ini langsung pergi ini. Yang merasa jadi murid ya, dengar besok ini gilirannya. Kemarin yang merasa go, guru. Jadi yang merasa guru dengar kemarin, besok adalah yang merasa sebagai murid. Besok didengar ini saja. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat dan membuahkan amal dan semoga Allah menerima amal kita, menjaga hati kita semua, menjaga hati guru-guru kita semua dan menjaga hati murid-murid kita semua sehingga kita benar-benar menjadi rombongan-rombongan orang yang diridhoi oleh Allah, diberi kepercayaan, kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat nanti wallahu a'lam bissawab. Syukran kasir ke mengucapkan kepada guru kita semua Buya Yahya yang telah mengajarkan kitab Atibiyahnya yang begitu jelas Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi kita semakin cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk sesi selanjutnya itu sesi tanya jawab. Adapun untuk mempermudah sesi tanya jawab kami persilahkan kepada bapak-bapak satu pertanyaan dan ibu-ibu satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana ya, yang saya hormati Saya mau bertanya tentang masalah puasa nadar bu, ya. Saya punya teman itu sudah berpuasa bertahun-tahun Karena nadar Karena sebelum punya anak dia itu bernadar Kalau punya anak akan berpuasa setiap hari Tapi sekarang dia itu melendang bu, ya. Karena dia capek puasa terus katanya Saya apa sih puasa ini bisa diganti atau bayar kifarat do ya? Kurang lebihnya mohon maaf. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini banyak kalau Saya sendiri gitu ya Kalau lihat seorang muslimah Yang usianya udah 50 tahun ke atas gitu ya Masih seneng rambut pendek Terus pakai cat rambut Terus baju lektron Terus keliling-keliling Di -keliling, sekitar komplek tuh Kadang saya langsung doain Ya Allah berikan hidayah kepada orang itu Agar mau menutup Aurat gitu. Apakah keprihatinan saya itu termasuk ujub? Bu ya. Terima kasih. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulai berkat. Orang bernazar. Kalau kita punya hajat sebesar apapun dan sepenting apapun, hendaknya kita membiasakan sesuatu dengan yang baik kemudian yang mungkin kita melakukannya ada orang ini sebelum kita menjawab ada orang kaya raya kemudian tidak punya anak cuman karena rindunya kepada anak itu ya mungkin itu bahasanya orang yang tidak terima dengan Allah daripada kaya begini gak punya anak mending melarat punya nah ini kalimat yang putus Kalimatnya bukan yang baik. Kenapa tidak berdoa kepada Allah yang baik? Ada sering orang di saat. Belum diberi oleh Allah. Dia tidak sabar. Sehingga. Doa itu adalah doa yang. Yang doanya doa orang yang capek itu. Jadi doa yang orang yang tidak terima. Sebab yang namanya harta. Bisa saja menjadi sebab masuk surga. Dan belum tentu kefakirannya nanti menyelamatkannya. Sebab orang dengan kefakirannya bisa saja malah rusak. Bisa saja menjadi iman. Sebab tidak ada jaminan seperti itu. Maka hendaknya. Di saat berucap yang baik Kalau orang tidak punya anak, lalu ingin anak Dan dalam keadaan dia kok saat ini kaya Ya Allah engkau sudah memberikan kepada aku Rizki harta Maka ya Allah Sempurnakan dengan anak yang soleh ya Allah Lalu berniat ya Allah Aku akan bersedekah dengan hartaku, Maka berikan kepada aku anak yang baik Daripada ngomongnya Mending ya Allah Daripada tidak punya anak Kaya raya Mending punya anak Tidak usah punya duit Nah, nah Termasuk keadaan Nazar yang tidak berbatas itu Ada bentuk awan nafsu saya ingin punya anak Tidak kepikir bahasanya Puasa sepanjang waktu itu kan repot berat ya? Dan Nabi sendiri tidak senang Jika ada orang seperti itu Kecuali memang orang itu Tidak punya urusan dengan tetangga dan sesama Anda hidup di tengah hutan mungkin anda boleh puasa setiap hari Tapi anda bermasyarakat Kalau anda puasa setiap hari Nanti biasa, bisa saja Saat ibumu datang ke rumah Pengen makan bersama Maaf ummi saya lagi Puasa. Nih eh, ada orang anda datang ke rumahnya sibuk-sibuk nyemele kambing dihidangkan anda mengatakan mohon maaf uh, saya lagi puasa aduh hebat benar nih nah itu kalau puasa sunat dibatalin saja kalau anda puasa sunat kemudian untuk memuliakan orang anda diundang di rumahnya orang dan kelihatannya Masya Allah dia capai menanakkan nasi untuk anda memasakkan makanan untuk anda makan dan anda mendapatkan pahala utuh puasanya kalau anda mungkin bertemu dengan ibu anda Atau mungkin istri dan anak-anak Ngajak makan bersama Abah makan Umi-umi Istrinya makan Ngajak makan kepada anda Makan bersama Mungkin anda pulang Jarang pulang Anda biasa Senin kemis Lalu kebetulan liburannya pas hari se Senin Kebiasaan anda adalah puasa Senin kemis Kumpul sama istri sehari Kok pas puasa Nasib benar itu istri Batalkan puasa Tidak usah puasa Senin kemis Karena atau, untuk makan bersama dengan istri Adalah sebuah kemuliaan Islam itu indah Lah Kalau nazar memang harus dipenuhi Makanya nazar itu yang wajar. Kalau nazar berlebihan itu nazar hawa nafsu. Kadang-kadang ngomong. Suatu ketika ada orang ngomong. Kalau sampai anakku begini. Aku akan berikan. Apaku pokoknya. Tanahku di sana. Mungkin dia punya tanah luas. Mungkin dia punya intan permata. Mungkin dia punya kalung. Pokoknya kalung itu akan aku kasihkan. Lihat, Kiliran anaknya. Kembali. Iya berat ya. <laughs> Lihat tapi akan diutuh untuk nanti di akhirat maka kalau berbicara itu harus harus dibikirkan tidak boleh dengan nada emosi dia tuh orang punya mobil bagus ya atau mobil bagus dan dia masih senang baru ya itu gara-gara ribut sama suaminya sampai kalau suamiku sudah enggak marah lagi sudah lah mobil itu barang-barang dikasihkan mana? eh tak taunya suaminya balik giliran balik lupa saat mobilnya tidak diberikan jadi kalau ngomong yang yang benar nah kan dalam bernadar sekalipun nadar itu adalah diperkenankan. Diperkenankan nadar. Karena Nabi juga mengajarkan nadar. Sayyidat Fatimah di Zahra juga pernah bernadar. Sayyidina Ali juga pernah bernadar. Dan para ulama pun pernah bernadar. Tapi nadar itu jangan jadi solusi terakhir. Nadar itu jangan dijadikan. Apa namanya. Solusi pertama. Jadi kalau anda ingin mendapatkan sesuatu. Lakukan dengan sedekah. Atau dengan berpuasa diniatkan apa? Diniatkan untuk dapat anak misalnya. Anda puasa, semoga Allah berikan kepadaku anak. Karena tausul dengan amal soleh. Sebab kalau orang tidak pernah melakukan sesuatu, baru melakukan sesuatu karena nadar. Berarti nadar itu ibadahnya orang pelit. Nadar itu ibadahnya orang pelit. Itu ada nadar ibadahnya orang pelit. Dia tidak mau begitu, kecuali pakai anak nadar. Jadi nadar baru nanti ber berserkah. Jadi untuk seperti itu. Maka selagi orang pernah bernadar. Maka dia tetap wajib berpuasa. Kecuali di saat ada udur. Akan tapi memberatkan baginya. Nah kalau dia ingin membatalkan nadarnya. Maka dia harus ya. Kalau saat-saat seperti itu. Jadi. Kalau orang melanggar nadarnya. Maka dia. Ini, nadar itu ada dua. Nadar yang harus dipenuhi dengan. Sesuai dengan apa yang ia inginkan. Maka harus dipenuhi. Another. misalnya kalau anakku selesai kuliah maka aku akan memberikan hadiah 200 ribu, maka hendaknya dikeluarkan 200 ribu itu ngutang termasuk urusan pu puasa maka di saat dia tidak bisa memberikannya maka jadi utang di atas pundaknya sampai kapan pun dia bi bisa lah kalau puasa hanya 2 hari 3 hari bisa dilakukan kapan sah? saja, dia bisa tunda kapan saja untuk berpuasa 3 hari Cuma yang jelas puasanya menjadi wa, wajib. Dan dia hendaknya menyegerakan. Karena utang harus segera dibayar. Sebab kalau sudah menjadi puasa nazar harus di, dibayar. Agar tapi dia baru boleh berbuka kapan itu. Di saat-saat ada udur. Misalnya dalam pergian dan dalam keadaan sakit. Maka dari itu hendaknya. Jika ada bernazar-nazar yang benar. Jangan nazar yang merepotkan diri anda. Tapi anda tak dikhawatir. Nanti anda tidak kuat. Lalu ya, kalau Anda tidak kuat menjalankan itu semuanya, maka menjadi ya karena orang tidak kuat, karena sakit, karena lemah, maka lihat di saat-saat seperti itu, maka hendaknya Anda membayar ya, membayar sesuatu, membayar denda, sebab nanti ada nazar dimasukkan ke dalam bab seperti orang yang bersumpah. Orang yang bersumpah itu nanti nazar. Orang bersumpah ada yang sebagian ulama menyamakan hukumannya seperti itu memberikan makanan sepuluh orang kemudian puasa tiga hari. akan tapi yang paling utama dan pertama adalah penuhi sesuai dengan apa yang anda anda nazarkan seperti itu. tapi yang lebih penting adalah petunjuk itu tadi bu jangan sampai para bapak kalau kita bernazar itu adalah nazar yang tidak dipikirin. sebab kalau sudah menjadi wajib jadi wa, wajib. kadang ngomongannya orang emosi. sebab nazar yang tidak dipikirin itu nazarnya orang marah. tidak boleh seperti itu. nazarnya orang emosi protes kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang ini bahasnya begitu nah, Karena ada suatu ketika orang begitu nah, daripada enggak punya anak lalu kaya mending melarat tapi punya anak benar punya anak melarat bingung lagi nah, karena memang doanya doa jelek kalimatnya kalimat yang jelek kemudian yang ditanyakan seorang ibu melihat seorang yang sudah sepuh usia 50 tahun ke atas kemudian orang tersebut ternyata masih membuka hurat dengan rambut yang bermacam-macam Kemudian ini. Ya memang yang ada di hati kita harus ternyuh. Bukan merendahkan. Dia sudah tidak sadar pasalnya. Sebentar lagi dia harus menghadap kepada Allah. Kita doakan kasihan. Cuman segi segi mafasadatnya bu. Lebih bahaya lagi yang anak muda bu. Daripada orang tua. Lebih bahaya anakmu. Muda orang tua mungkin banyak yang tertawa. Ada yang mengejek. Akan tapi... Apapun bentuk jadi harus didoakan. Dan memang sudah tua tapi tidak sadar-sadar ini musibah. kasihan Sudah waktunya. Cuma jangan sampai ada orang. Di saat ingin mengenakan jilbab itu. Karena urusannya dengan tua. Sampai ibunya pun juga begitu. Tidak nyuruh anaknya pakai kerudung yang rapi. Karena apa? Nanti kalau tua kan pakai kerudung sendiri. Biarin aja deh. Sebab mama dulu juga begitu. Si pak ya kan. <tum> Termasuk sebagian dari yang ngaji juga begitu. Tapi sekarang kan sudah benar-benar. Balik muda kan enggak mungkin, Bu. Ibu yang tua ini kan dulu jarang kerudungan juga ada. Tapi sekarang sudah dijamin kerudungan terus. Amin. Enggak cukup ibu kerudungan anak anaknya pun dikerudung. Dudungi. Amin. Amin yang benar. Karena menjalankan syariat dapat pahala, Bu. Bapak-bapak membelikan baju, membelikan kerudung, dapat pahala. Ini kewajiban. Pahalanya lebih bagus belikan kerudung istri itu lebih bagus pahalanya daripada sedekah ke pesantren al-bahjah, Pak. Sedekahnya banyak pesantren Al-Bajah, istrinya enggak punya kerudung dosa ini. Kenapa? Membelikan kerudung hukumnya wah untuk menutup aurat, membantu pesantren Al-Bajah hukumnya sun. Ya ibatan, jangan salah ini. Belajar di sini diarahkan untuk sedekah yang baik. Anak ada manajemen sedekah, menutup aurat anaknya lebih banting daripada sedekah ke sini. Bukan saja anak-anakmu, Wahai ibu Bapak. pembantu yang bekerja bersamamu itu pun tanggung jawabmu. Daripada membantu pesantren ini, rasulullah belikan kerudung untuk pembantu pembantumu, maka hukumnya itu adalah wajib, pahalanya lebih gede daripada sedekah. Artinya apa? Sedekahnya nanti benar-benar sedekah yang bersih, sedekah yang luar biasa. Maknanya nah, ada pembingan-pembingan, ada manajemen sedekah bukan sekadar memberi, manajemen sedekah itu yang wajib dahulukan, bayar zakat, bayar utang. Melengkapi sarana untuk menutup aurat anak-anak kita, benahi kamar mandi akan tertutup agar tidak terlihat aurat. Itu lebih wajib daripada sedekah. Nah, ini ternyata kelihatannya urusan pribadi, tapi ini adalah pernah Allah Subhanahu Wa Taala menjadi mul mulia. Nah, jadi seperti itu ibu benar di saat ibu memanjatkan doa seperti itu, memohon kepada Allah agar Allah memberikan hidayah bagus dan harus dilintaskan. Dan bahkan kita pun harus bertanya kepada hati kecil kita. Jangan-jangan kita ini munafik. Sering kami hadirkan bahwa, kalau suatu ketika ibu melihat tetangga tertabrak mobil, kira-kira ibu merasa kesian atau tidak, Bapak? Ya, kalau ada ibu diantara yang hadir ini melihat tetangganya tabrakan kok ketawa? Ih, asik tuh, lu mati tuh, kepalanya pecah. Kira-kira gimana? Kurang ajar benar. Tetangganya kepalanya pecah ketabrak mobil masih bisa terta. Mestinya kita ikut terenyuh Mau tidak mau karena menang. belum menangis. Padahal itu ketabrak mobil di dunia. Bisa saja setelah ketabrak mobil mati masuk surga. Karena dia tuh ketabrak mobil waktu mau mau soan ke ibundanya. Dia mau mencari napakah. Lah kita ada orang ketabrak mobil saja bisa terenyuh Padahal dia bisa saja langsung masuk surga. Lah sekarang kita ini melihat orang tidak sholat tidak puasa. Hari ini kita melihat subhanallah. Kami memohon semoga yang ada di kiri kanan tempat ini dari kaum prianya di saat salat Jumat, tandanya salat Jumat Jum hari ini kita melihat mohon Bu didoakan Bu. Masa dekat dengan pesantren ada hari ini kami melihat berapa saudara kita tidak salat Jumat di kiri kanan tempat ini. Kami melihat tadi subhanallah ya. Hanya karena mendapatkan rezeki yang namanya panen. Jadi di saat panen ternyata tidak melakukan sholat Jum'at jum dan ada di kampung kita ini didoakan semoga Allah berikan hidayah kepada orang tersebut. Nah tadi ibu bapak di saat anda melihat orang pecah kepalanya anda bisa ternyuh. Bagaimana anda melihat orang yang membuka aurat kok tidak ternyuh itu tanda di hatimu belum ada cinta kepada sesamamu. Maka bukan merendahkan itu. Merendahkan bukan kerjaannya ahli iman. Jika engkau melihat saudaramu belum menutup aurat atau saudarimu belum menutup aurat, maka bukan berarti anda rendahkan dia. Awas, hati-hati. Agar tapi tengok hatimu, bagaimana engkau pandang mereka dengan ternyuh atau belum? Kalau sudah engkau pandangnya dengan ternyuh, <tuh> berarti anda punya iman. Lalu anda panjatkan doa ya Allah berikan bimbingan kepadanya untuk bisa menutup auratnya ya. Allah. Umurnya sudah begitu ya. Termasuk yang muda kita doakan. Semoga Allah ya Allah mudahkanlah untuk menutup auratnya dan ampuni dosanya ya Allah. Jangan sampai Engkau hukum, ya Allah, dengan dosa-dosa menembuka aurat ini. Nah, ini hidup hati kita, maka ketahuilah Di saat seperti itu, kita mendapatkan pahala yang luar biasa besar. Kedua, kita akan dijaga oleh Allah. Anak keturunan kita pun insyaAllah bakal dijaga. Karena apa? Hati kita sudah terenyuh kepada orang lain yang membuka aurat. Ingat, jangan direndahkan. Jangan dihina. Kan? Alam Allahuakbar. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Sayyidina Muhammad Allahumma arhamna Wa la tu'antibna Unsurna Wa la ta'adulna Wa a'afina Wa la Wa akrimna Wa la tuhinna Wa athirna Wa al-tuthir alina Innaka alam syudir Allahumma ya Allah Woliakan kami di dunia Dan di akhirat ya Allah Rindukan kami kepada, kepada Al-Quran Dan berikan kami Ya Allah Akhlak ya Allah Al-Quran Ya Allah Cintakan kami kepada Al-Quran Dan ya Allah Kami mohon Jika ada di antara kami ya Allah Ada hamba-hambamu ya Ya Allah, yang belum bisa muliakan ahli ilmu, yang bisa, belum bisa memuliakan ahli Quran, kami mohon berikan kepada mereka bimbingan dan rindukan mereka untuk muliakan ahli Quran. Dan jika ada di antara kami adalah ahli Quran dan para ustaz yang belum bisa muliakan para murid-muridnya, jadikan mereka adalah guru-guru yang bisa muliakan murid-murid mereka. Dan jadikan hubungan kami dengan guru kami adalah mukaddimah hubungan kami di akhirat nanti di sorgamu. Dan jadikanlah hubungan kami dengan murid-murid kami saat ini mukaddimah hubungan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohoni ya Allah. Engkau tahu yang ada di tempat ini. Engkau sangat engkau tahu yang hadir ke tempat ini. Mereka punya hajat Tersimpan di hati mereka masing-masing Dan engkau lebih tahu hajat mereka ya Maka kakamu, kami mohon Kabulkan hajat mereka Dan berikan kepada mereka Ya Allah Kebahagiaan di dunia dan di akhirat Dan kabulkan hajat mereka Dunia dan akhirat mereka Jika hajat mereka urusan rezeki Mudahkan urusan rezeki mereka Jika hajat mereka urusan jodoh Ya Allah Mudahkan mendapatkan jodoh Ya Allah Jika hajat mereka Untuk engkau selesaikan Problem rumah tangganya Selesaikan Ya Allah Dengan kasih sayangmu Ya Allah Jika hajat mereka karena dosa yang banyak puni mereka, Ya Allah. Ya Allah, jika hajat mereka adalah kerana mereka orang yang malas beribadah, rindukan untuk beribadah, Ya Allah. Ya Allah yang maha kasih, Ya Allah yang maha mulia muliakan kami di dunia dan di akhirat, wujudkan keindahan di rumah tangga kami di bulan mulia ini Allah agar kami bisa mulia, Ya Allah di bulan Ramadhan, muliakan kami di dalam di dalam rumah tangga kami dan muliakan kami di masyarakat kami ya Allah dan muliakan kami di dunia dan di akhirat dan muliakan lahir kami dan batin kami ya Allah, muliakan kami dan keluarga kami, Ya Allah Ya Allah jika ada di antara kami ya Allah ada hamba hambaMu Ya Allah yang hidupnya dalam rumah tangganya adalah hidup yang penuh dengan percakapan mohon nebutkan hati mereka dan jadikan mereka hamba-hambamu yang saling mencintai karenamu ya Allah saling mencintai karenamu ya Allah ya Allah yang belum menikah mudahkan mereka untuk mendapatkan orang-orang yang kau cintai yang kau cintai yang kau muliakan yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah malam-malam kami selalu kami lewati ya Allah tanpa sujud kepadamu ya Allah tanpa permohonan kepadamu ya Allah maka kami mohon saat ini ya Allah jadikan kami hamba-hambamu ya Allah yang sedang rindu untuk sujud di tengah malam ya Allah sujud di tengah malam ya Allah, memohon mal ...setiap malam dan di setiap saat, Ya Allah. Dan kabulkan hajat kami semua, Ya Allah. Mudahkan segala urusan kami. Lapangkan rezeki kami. Yang sakit sembuhkan, Ya Allah. Dan kami mohon, Ya Allah. Yang rezekinya sempit lapangkan. Yang sudah lapang rezekinya, Ya Allah. Jadikan mereka orang kaya ahli surga, Ya Allah. Yang rindu untuk berbuat baik dengan hartanya, Ya Allah. Jangan sampai harta mereka menjadikan mereka masuk neraka-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Engkau sungguh Maha tahu tentang kami. Mulia'kan kami di dunia dan di akhirat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat dan afian. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, jadikanlah, jadikanlah ya Allah, ucapan kami di akhir hayat kami, kala saat kau cabut nyawa kami, dengan hati dan lidah kami, kami mampu mengucapkan, kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah s.a.w Rabbana atina fi dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Kina adab an-nar Wa sallallahu alaih sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi s.a.w Wa alhamdulillahi rabbil alamin Ashadu an la ilaha illallah Astaghfirullah Nasadukal jannata Wa na'udhu minan nar أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسالك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله ناس آلك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب الأفواف عفو أنا. اللهم إنك عفوا كريم تحب الأفواف عفو أنا. اللهم إنك عفوا كريم تُهِبُّ الْأَخْوَافَ عَفُؤَنَّا يَا كَرِيمٌ لا إله إلا الله نستغف نسأل الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار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 اللهم انك عفوا كريم تهب العفو عنا اللهم انك عفوا كريم تهب العفو عنا اللهم انك عفوا كريم افضانا يا كريم اشهد ان لا اله الا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اشهد ان لا اله الا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفى الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار Allahumma innaka 'afwun karim tuhibbul afwa fa'fu Allahumma innaka 'afwun karim tuhibbul afwa fa'fu Allahumma innaka 'afwun karim tuhibbul afwa fa'fu ya karim al fatiha